Biserica din gropi. Biserica necunoscută cu hramul șters, cu vârful rupt, cu turla leșinată în aer, se înconvoie în și streșinile ei adăposturi de cuiburi prinse de desubt păzesc și-a îngerilor palizi închipuită poleială. Un tei acoperă cu frunza și îndrila sfântului locaș, un preot Cântă liturghia bătrân și gârbov în minte Pentru creștinii și păgânii acestei margini de oraș. Și pentru câți, după pomelnic, își mai aduce știrb aminte. Tu n-ai de piatră decât semnul unui mormânt de domnitor, De niciun stil arhitectura ta nu răvnește ca să ție. Zidită în lut din grinzi și bârne, și povornită pe pridvor Istoria și arta Nu stau Auzul să și-l plece ție Dar el Oltean cu coșuri pline Și cu balanța fără greș Întârzie din drum la tine Când drumul lui Spre tine duce Iar cobilița din spinare Cu coșurile de cireș O pune jos Și cu sfială Scoțând căciula, face cruce.